בעזרת השם, מטבח ספר דקותי תפילות, חלק שני, תפילה נ"ט, תפילה לעומרה אחר הזכרת שמות הצדיקים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבזכות כל הצדיקים האלו שהזכרתי לפניך, חסידים, גיבורים, מראת תורה, חוזים, נביאים, צדיקים, בזכות שמותם הקדושים, בזכות תורתם ומעשיהם הטובים שעשו לפניך. שתרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותזכנו שיימשך עלינו אור קדושתם, שנזכה ללך בעקבותם ולדרוך בנתיבותם. ונזכה מעתה בכוחם הגדול לשוב אליך באמת, וללכת בדרכי שרים לפניך. ותיתן בלב כל הצדיקים, הן אותם שהזכרתי לפניך, הן אותם צדיקים הגנוזים שהיו בכל דור ודור שלא זכיתי לידע משמותם. שכולם כאחד יגנו עלינו וימליצו טוב בעדינו לפני חיסך כבודיך, שתחוס ותרחם עלינו ותיתן בלבנו לשוב אליך באמת, ותסיר ממנו לב האבן ותיתן לנו לב בשר, ותחזויינו בתשובה שלמה לפניך, ונזכה ללך באורח צדיקים ויהיה חלקנו ימיהם לעולם הבא בגן עדן, ולן נעול הקמך. ותעזור לנו בזכות הזכרת שמות הצדיקים, שנזכה לפעול כל בקשתנו לפניך בכל מה שאנו צריכים, בגשמיות ורוחניות, ותבטל לטבע, ותשגיח עלינו בהשגחתך לטובה ולברכה, לחיים ולשלום, וימשך עלינו שפע טובה, ברכה וחיים, רפואה ופרנסה ובריאות הגוף וכל טוב, שלא כדרך הטבע כלל. בכל הנהגת תולדות השמיים והארץ, כולם השתנו לטובה עלינו בזכות שמות הצדיקים הנוראים הללו שהזכרתי לפניך. כאשר הודעתנו על ידי צדיקיך האמיתיים שהזכרת שמות צדיקים, יש להם כוח להביא שינוי במעשה בראשית, לשנות הטבע לטובה. כי אין לנו על מי להישען עתה, כי אם על זכות הצדיקים הקדושים שוכני עפר. לקדושים אשר בארץ הם כל חפציווה. מלא החמים זוכרנו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה והחמים משמש שמי קדם. וזכור לנו אדוני אלוהינו אהבת הקדמונים, וזכות כל הצדיקים והחסידים והקדושים האלה שהזכרתי לפניך, בזכותם תושיינו בכל מה שאנו צריכים להיוושע, בגוף ונפש וממון, בגשמיות וברוחניות. ותחזרנו בתשובה שלמה לפניך. ונזכה לראות בהתגלות מלך המשיח שיבוא במרב ימינו, ותשים חלקנו עם כל הצדיקים לעולם ועד. ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו, ברוך אתה משען מבטח לצדיקים. תם ונשלם ספר ליקוטי תפילות. חזק, חזק, חזק ונתחזק.